Гренгуар замовк очікуючи, яке враження справлять на дівчину його слова. Вона опустила очі. Феб, промовила стиха. Потім, звертаючись до поета, запитала: Феб, що це означає? Гренгуар, не зовсім розуміючи, який зв'язок між його словами і цим запитанням, був, одначе не від того, щоб блиснути своєю вченістю і поважністю, відповів це латинське слово, яке означає Сонце. Сонце, повторила дівчина. Це ім'я чудового стрільця, який був Богом, додав Гренгуар. Богом, знову повторила вона, і у голосі заберніло щось мрійливе та пристрасне. В цю мить один її браслет розстебнувся і упав. Гренгуар швидко нахилився, щоб підняти його, а коли випро... випростався, дівчина якийська щезлив. Він почув, як класно засу невеличких дверцят, що очевидно вели до суміжної комірчини, і замикалися зсередини. «Чи залишила вона мені хоч постіль?» – подумав наш філософ. Він обійшов кімнатку. Єдиною річчю, придатною для спання, була досить довга дерев'яна скриня з різбленим віком. І лігши на ній, Гренгуар почував себе, мабуть, так, як мікромегас на вершинах Альп. «Нічого не вдієш» казав поет, вмощуючись зручніше. Треба примиритись. Однак, яка дивна шлюбна ніч. А шкода. У цьому весіллі з розбитим кухлем було щось наївне і допотопне, що мені сподобалося. Книга третя. Глава перша. Собор Богоматері. Немає сумніву, що собор паризької Богоматері ще й нині велична і прекрасна будівля. Та, хоч яким чудовим лишився собор, старіючи, не можна не вболівати й не обурюватися, дивлячись на ті численні пошкодження та руйнування, яких завдали і час, і люди цій поважній пам'яті старовини, не шануючи ні Карла Великого, який заклав перший її камінь, ні Філіпа Августа, який поклав останній. На обличчі цього патріарха наших соборів поряд із зморшкою завжди знайдеш і шрам. Tempus edax gomo edasior. Примітка. Час ненажерливий. Людина ще ненажерливіша. Латинською. Хабуть це так. Час сліпий. Людина нерозумна. Коли б ми з читачем мали вільну хвилину, щоб розглянути один по одному численні сліди руйнувань, які відбилися на старовинному храмі, то впевнилися б, що час у них винен менш, ніж люди, особливо люди мистецтва. Кажу, ли мистецтва, бо знайшлися й такі серед них, які за останні два століття перевласнилися звання архітекторів. Насамперед, спиняючись тільки на найістотніших прикладах, зауважимо, що в історії архітектури лишилося мало таких творінь, як фасад цього собору, де послідовно і в сукупності постають перед нами три стрільчастих портали – а над ними ажурний карниз, не наче оздоблений мережем з 28 ніж з статуями королів. І величезне центральне вікно-розетка між двома боковими вікнами, нема священник з деяконом та і І високий філігранний ряд арок трилистої форми, що на своїх тонких тендітних колонах тримав важку площадку. Нарешті, Дві похмурі й масивні вежі з шиферними піддашками. Усі ці гармонійні частини прекрасно цілого споруджені одна над одною у п'ять величезних ярусів, розгортають перед очима багатообразну і водночас пластичну свої незліченні деталі скульптури, різьби й карбування, могутньо пов'язані у спокійній величі цілого. Все це величезна кам'яна симфонія. Колосальне творіння однієї людини й одного народу, єдине й складне, немов вірші Іліади чи романсеру, з якими воно споріднене, чудовий твір спільних зусиль цілої епохи, на кожному камені якого відбиті сотні виявів фантазії робітника, керованої генієм художника. Одне слово, це рід могутнього і плідного творіння людського, подібного до творіння божественного, у якого воно перейняло його подвійний характер різноманітність і вічність. Те, що ми тут казали про фасад, слід сказати і про весь храм. А сказане про кафедральний собор Парижа стосується всіх християнських храмів середньовіччя. Усе в цьому мистецтві, яке з'явилося само по собі, логічне і пропорційне. Зміряти один палець ноги гіганта – це зміряти його всього. Але повернімося до фасаду собору Парижської Богоматері, такого, яким він нам видається ще й тепер, коли ми йдемо благовійно споглядати суворий і могутній храм, що, за словами його літописців, нагонить жах, коває, моле, суе терорем інкутіт спектанті бус, примітка, який своєю величу нагонить жах наглядачів латинською. Трьох важливих частин бракує нині цьому фасаду. Насамперед 11 східців, які колись підносили його над рівнем землі, не вистачає також нижнього ряду статуй, що стояли в нішах трьох порталів, і верхнього ряду статуй 28 найстародавніших королів Франції, що прикрашали галерею першого ярусу, починаючи від Шильдерберга і кінчаючи Філіпом Августом з королівською державою в руці. А що до сходів, то час, повільно і невпивно, піднімаючи рівень ґрунту сіте, поховав їх паризький брух по глину одного по одному всі 11 східців. Завдяки яким було іще сильніше враження величної всячниці її своруди. Час дав собору і, можливо, більше, ніж забрав у нього, бо саме час украв його сфору укрив його фасад тією тьмяною патиною віків, завдяки який період старості пам'ятників став періодом їхньої краси. Але хто скинув обидва ряди статуї? Хто спустошив ніші? Хто вирізав саме посередині, саме посередині центрального порталу цю недоладну новустріл-часту арку? Хто насмілився вставити туди поряд з арабесками біз корнета ті позбавлені смаку важкі різьблені двері в стилі Людовіка XV. Люди-архітектори, художники наших часів. Всередині храму, хто повалив отого колоса, статую святого Христофора, уславлену серед статуй так само, як Великий зал Палацу Правосуддя, серед інших залів, як ж пиляста дзвіниця Страсбурзького собору серед дзвіниць. А безліч статуй, що населяли весь простір між колонами нефа та хорів – у клінні, виструнчні, кінні статуї чоловіків, жінок, дітей, королів, єпископів, військових. Кам'яні, мармурові, золоті, срібні, мідні, навіть воскові. Хто їх брутально вигнав з храму? Аж ніяк не час. А хто підмінив старовинний готичний вівтар, пишно заставлений раками, ковчежцями, великим мармуровим саркофагом, Прекрасним головами ангелів і, і хмарами, саркофагом, схожим на архітектурний взірець з церкви Вальдеграс або дому інвалідів? Хто безглуздо вмурував цей громіздкий кам'яний анахронізм у королівську кам'яну підлогу роботи Еркандуса? Чи не Людовік 14-й, що виконував заповіт Людовіка 13-го? А хто вставив холодні білі шиби замість барвистих вітражів, які приваблювали захоплений погляд ваших батьків то до розети головного порталу, то до стрілячастих вікон вівтаря? Що сказав би який-небудь паламар XVI століття, побачивши цю жалюгідну жовту мазанину, якої наші вандали-архієпископи запаскудили свій собор? Він згадав би, що це була фарба, якою кат позначав будинки затаврованих. Він згадав би малий бурбонський палац, теж увесь вимазаний у жовтий колір, на знак зради конетабля, такою яскравою жовтою фарбою, як каже Совар, і так добре виготованою, що навіть ціле століття не змогло її знебарвити. Той паламар подумав би, що святе місце осквернили і втік би. А якщо ми, не спиняючи погляду на тисячах дрібних проявів варварства, піднімемося на самісінький дах собору, то спитаємо себе, що зробили з цією невеличкою чарівною дзвіницею, яка спиралася на перетин трьох нефів, не менш тендітна і не менш смілива, ніж її сусід, теж зруйнований шпиль святої каплиці. Вона впиналася в небо набагато глибше від веж струнка, Загострена дзвінка, ажурна. Один архітектор доброго смаку 1787 року ампутував її і думав, що досить замаскувати рану широким свинцевим пластром, схожим на покришку казана. Отак От поводилися з чудовими взірцями мистецтва середньовіччя майже в кожній країні, особливо у Франції. На руїнах собору можна розрізнити три види пошкоджень. І всі три різною мірою порушують його цілість. Насамперед, час непомітно там і тут пощербив і вкрив і всю поверхню будівлі. Згодом на Соборне безладно ринули сліпі люті за своєю природою політичні та релігійні заколоти, що роздерли багаті шати його скульптур і різьби, повибивали розети, розірвали намисли з арабесок і статуеток, знищили його статуї. Одні – за їхні тіари, другі – за їхні корони. І нарешті довершили його руйнування моди, чим раз та безглуздіші, які при неминучому занепаді архітектури, починаючи з анархічних, але пишних відхилень доби відродження, змінювали одна одну. Моди завдали більших пошкоджень, ніж заколоти. Вони вп'ялися в плоть, вони накинулися на кістяк, середньовічного мистецтва. Порушили його єдність. Вони зрізали, покрем вбили форму і символ будівлі, її логіку і красу. А потім вони взялися до відбудови. На це не зважилось ні час, ні заколоти. Вони зухвало, керуючись добрим смаком, прикрасили ране пам'ятника готичної архітектури своїми жалюгідними, недовговічними оздобами, мармуровими стріл. Чками, металевими помпонами, яйцеподібними орнаментами, завитками, драпуваннями, обідками, гірляндами, торочками, кам'яними язиками полум'я, бронзовими хмарами, пухкенькими амурчиками і череватими херовимами, які, наче справжні прокази, починають роз'їдати лице мистецтва ще в каплиці Катерини Медічі, і через два століття примушують його змучене спотворене сконати в будуарі дюбарі. Отже, повторюємо. Три види руйнувань, про які ми згадували вищі, спотворюють тепер готичну архітектуру. Зморшки та нарости на шкірі – це справа часу. Сліди насильства, брутальності, побоїв, переламів – це справа заколотів від лютера до мірабо. Покалічні ампутації, вивихи, реставрації – це справа нібито грецької та римської, а по суті варварської роботи професорів, що діють за приписами Вітрувія та Віньйоля. Так чудове мистецтво, яке створили вандали, вбили академіки. До часу, до заколотів, які принаймні руйнують безсторонньо і небезвеличі, приєдналися безліч архітекторів, учених, дипломованих, присяжних і визнаних, які руйнували з холодністю, там примхливістю поганого смаку підміняли листям цикорію у стилі Людовіка 15-го мережевого ваготики для більшої слави Парфенона. Так осел хвицає конаючого лева, так гусінь, точить грози поступово з'їдає старого напівзасохлого дуба. Який далекий той час, коли Робен Синаліс, порівнюючи собор Паризької Богоматері. З відомим храмом Діани в Ефесі, що був так ославлений язичниками, і зробив безсмертним герострата, вважав Гальський собор пишним задовжиною, шириною, висотою та будовою. Примітка. Історія Галіканської церкви. Книга 2. Період 3. Аркуш 130. Сторінка 1. Зрештою, собор Паризької Богоматері аж ніяк не можна назвати цілісною, завершеною, визначеною пам'яткою. Це вже не романський, але ще й не готичний храм. Ця будова не має одного певного стилю. Собор Паризької Богоматері, на відміну від тюр... Турнюського аббатства, не має суворої і могутньої масивності, круглої, широкого склепіння, від наготи якого віє холодом. Величної простоти будівель, основою яких є кругла арка. Він не схожий і на собор у буржі, прекрасну, легку, багатообразну форму і споруду, пишну, наїжачну, розквітлу стрілками склепіння. Не можна залічити собор і до стародавніх сім'ї похмурих, таємничих, приземкуватих, наче придавлених круглим склепінням храмів, схожих за винятком їхньої стелі на єгипетські, цілком ієрогліфічних. Іерографі... Жрецьких, символічних, більш обтяжних у своїх орнаментах ромбами і зигзагами, ніж квітами. Більш квітами, ніж тваринами. Більш тваринами, ніж людськими постатями. Творіння скоріше єпископів, ніж архітекторів. Це перше перетворення мистецтва наскрізь пронятого теократичним та військовим духом мистецтва, що брало свій початок у Східній Римській імперії і дожило до часів Вільгельма-Завойовника. Неможливо віднести наш собор і до другої сім'ї соборів – високих, легких, багатих навітражі та скульптури, гостроверхих форми, сміливих постави, общинних і громадських як політичні символи, вільних, вибагливих, невгамовних, як твори мистецтва. Це перетворення архітектури в жени вже не є ієрографічного, непорушного та жрецького, а художнього, прогресивного і народного мистецтва, що починається після повернення з хрестових походів і кінчається за часів Людовіка XI. Отож, Собор Паризької Богоматері несут у романського походження як перший і несут у арабського походження як другий. Це будівля перехідного періоду, Саксонський архітектор закінчував споруджувати перші стовпи нефа, коли стрільчастий склепіння, принесені з хрестових походів, переможно лягло на широкій романській капітелі, призначені тримати тільки на півкруглі арки. Стрільчастий склепіння, неподільно пануючи відтоді, визначило стиль будови собору. Скромний боязки спочатку, це склепіння розгортається, збільшується, але ще стримує себе. Ще не сміє злетіти в небо своїми гострими шпилями, як це воно зробило згодом у безлічі чудових соборів. Його ніби ще стримує сусідство важких романських колон. А втім, ці будови перехідного періоду від романського стилю до готики не менш цінні для вивчення, ніж будови чистого стилю. Вони відображають той відтінок у мистецтві, який без них був би втрачений це прищеплення стрільчастого склепіння до півкруглого. Собор Паризької Богоматері є особливо цікавим зразком такого різновиду. Кожен бік, кожен камінь цієї поважної пам'ятки є сторінкою не тільки історії країни, а й історії науки та мистецтва. Звернімо увагу хоча б на головні деталі. Тоді, як мала червона брама із стовпи нефа, Є чи не найвитонченішим зірцем готики 15 -го століття, стовпи Нефа своїм обсягом і вагою нагадують ще будівлю аббатства Сен Жермен Депре епохи Каролінгів. Ніби між часом спорудження втрат і стовпів Нефа, ліг проміжок щонайменше 6 століть. Ніби між часом спорудження врат і стовпів Нефа ліг проміжок ще не менше 6 століть. І навіть герметики вбачали у символічних оздобах головного порталу суть їхньої науки. Досконалим виразом, якою була церква Сен-Жак-де-Лабушрі. Отже, романське абаство, філософічна церква, готичне мистецтво, мистецтво саксонське, важкі круглі колони часів Григорія VII, символіка герметиків, де Нікола Фламель передував лютерові папське єдиновладдя, розкол церкви, аббат Сен-Жермен-де-Пре і сен жак де ла усе розплавилося, змішалося, злалося в соборі Паризької Богоматері. Ця головна церква, церква праматір, серед найдавніших церков Парижа, чимось подібна до Химери, вона має голову однієї церкви, кінцівки другий тулуб третій і щось спільне з Усіма. Повторюємо. Ці гібридні споруди однаково цікаві і для митця, і для антиквара, і для історика. Вони дають відчути, наскільки первісною є архітектура, доводячи, що рештки циклопічних будов, єгипетські пірамід, велетенські індуські пагоди, що пам'ятки минулого, це творення не стільки індивідуальне, скільки колективний. Це скоріше породження творчих зусиль народу, ніж спала генія. Це внесок нації, нашурування, зроблені віками, осад, що лишився внаслідок випаровувань людського суспільства. Одне слово, свого роду органічні формації. Кожна хвиля часу залишає на пам'яті свій намив, Кожне покоління – свій шар. Кожен індивід вмуровий свій камінь. Так роблять бобри – так роблять бджоли, так роблять і люди. Великий символ архітектури – Вавилонська вежа – це вулик. Великі будівлі, як і великі гори, витворю віків. Часто форма мистецтва вже змінюється, а вони все ще не закінчені. Pendent опера opera interrupta – примітка. Перервані діла залишаються незакінчені. Вергілій, латинською. Вони повільно змінюються, відповідно вже до зміненого мистецтва. Нове мистецтво береться до пам'ятки в тому вигляді, в якому її знаходить, втілюється в неї, уподібнює її до себе, розвиває її відповідно до своєї фантазії і, якщо може, закінчує. Це відбувається спокійно, без зусиль, без протидії, згідно з природним непорушним законом. Це живець, який прищепився, сік, що бродить, рослина, що прийнялася. Безумовно, у цьому послідовному спаюванні багатьох мистецтв на різних висотах однієї і тієї ж будови є матеріал для багатьох книг, а часто і для всесвітньої історії людства. Людина, митець особи зникають у цих величезних анонімних масах, стираючи по собі ім'я творця. Людський розум знаходить у них свій вияв і свій загальний підсумок. Час – архітектор. Народ – муляр. Коли розглядати тут тільки європейську християнську архітектуру, цю молодшу сестру великої архітектури Сходу, то вона постає перед очима величезною формацією, поділеною на три різко відмінних зони, що нашаровуються одна на одну. Зона романська. Примітка. Це те мистецтво, що зветься залежно від місцевості, клімату і населення – ломбардським, саксонським та візантійським. Ці чотири споріднені різновиди архітектури існують паралельно. Кожен з них має свій особливий характер, але в основі їх лежать той самий принцип напівкруглого склепіння. Всі не на одне лице, дуже подібні і таке інше. Non una, non tamen act. примітка автора, зона готичного і зона відродження, яку ми вже охоче звемо греко-римською. У романському нашарованні, що є найстародавнішим і найглибшим, переважає напівкругле склепіння, яке знову з'являється підтримуване грецькою колоною у найпізнішому, найвищому нашаруванні епохи відродження. Стрілчасте склепіння перебуває між ними двома. Будівлі, що належать виключно до одного з цих трьох нашарувань, цілком оригінальні, єдині і завершені. Наприклад, Аббатство Жум'єш, Реймський собор, церква Христа Господнього в Орлеані. Але ці три зони змішуються, зливаються по краях, немов кольори в сонячному спектрі. Звідси змішаного стилю пам'ятки – будівлі, що несуть на собі відтінки перехідних епох. Бувають пам'ятки романські своєї основи – готичні середньої частини, греко-римські верхівкою. Це тому, що їх будували 600 років. Така різновидність трапляється рідко. Її зразком є вежа замку Етамп. Пам'ятки двох формацій трапляються частіше. Такий собор Паризької богоматері, будова із стрільчастим склепинням, що своїми першими колонами заглиблюється в ту романську зону, до якої належить портал Сен-Дені і не в церкві Сен-Жермен-депре, таким є і чудовий напівготичне, за своїм стилем зал капітулу Бошервіля, оперезний романським пластом. Такий і Руанський собор, що був би цілком готичним, коли б не врізався вістрем свого центрального шпиля у зону відродження. Примітка. Цю дерев'яну частину шпиля знищила блискавка в 1823 році. А втім, усі ці відтінки відмінності стосуються зовнішнього вигляду будови. Мистецтво змінило тут тільки оболонку. Сама будова християнського храму лишилася недоторканою. Це той самий внутрішній скелет, те саме послідовне розшарування частин яким би різбленням та скульптурою не була прикрашена оболонка собору, завжди під нею знаходиш хоча б у зародковому початковому стані римську базиліку. Вона незмінно розташовується на землі за непорушним законом. Це ті самі два навхрест пересічені нефи, верхні частини яких заокруглена в апсиду у творі хори. Це ж завжди ті самі незенькі бічні нефи для процесій у середині храму або для каплиці, щось на зразок бічних проходів, з якими центральний неф сполучається через проміжки між колонами. На цій незмінній основі кількість каплиць, порталів, дзвіниць, шпилів змінюється безліч разів, відповідно до фантазії століття, народу, мистецтва. Забезпечивши всі вимоги церковної відправи, архітектура робить те, що їй забагнеться. Статуї, вітражі, розетки, арабески, різьблені прикраси, капітели, барльєфи все це вона поєднує згідно з тим правилом, яке їй до вподоби. Звідси дивовижна зовнішність, різноманітність цих будов, в основі яких лежить так багато порядку та єдності. Стовбур дерева незмінний, крона химерна. Глава 2. Париж з висоти пш... пташиного польоту. Ми спробували відтворити перед читачем чудовий собор Паризької Богоматері. В загальних рисах згадали майже всі красоти, які він мав у 15 столітті і яких йому бракує сьогодні. Однак ми поминули головне, а саме панораму Парижа, що в ті часи відкривалася з висоти його веж. І справді коли довго піднімаючись на впомицьки по темних кручених сходах, що прямовисно пронизують масивні мури дзвіниць, ви несподівано виходили на один з двох високих, залитих світлом і повітрям майданчиків, Картина, яка одночасно з усіх боків поставала перед вашими очима, була чарівна. Видовище Sui generis примітка своєрідне, латинською, яке легко можуть Собі уявити ті наші читачі, коли, котрі мали щастя бачити одне з готичних міст – цілісне, завершене і однорідне. А таких є ще кілька – Нюрнберг у Баварії, Віторія в Іспанії. Або навіть маленькі зразки таких міст, якщо тільки вони добре збереглися типу Вітре в Британії чи Нордгаузена в Пруссії. Париж 350 років тому. Париж 15 століття уже був велетенським містом. Ми, парижани, взагалі помиляємося щодо площі, яку, на нашу думку, Париж зайняв відтоді. Проте Париж з часів Людовіка XI зріс не більше, як на одну третину. Він, безперечно, значно більше втратив у красі, аніж набув у розмірі. Париж, як відомо, виник на стародавньому острові Сіте що має форму колиски. Піщений берег цього острова був першим валом Асена, першим ровом. Багато століть Париж існував як острів з двома мостами, одним на півночі, другим на півдні, і двома передмостовими укріпленнями, що були водночас його брамами і його фортецями, великим шапле на правому березі та малим шапле на лівому. Згодом, з часів першої королівської династії, Париж занадто стиснутий на своєму острові і, не маючи вже змоги на ньому розвернутися, перекинувся через річку. Тоді перший пояс мурів та веж врізався в поля обабіч Сени за обома шотле. Від цієї старовинної огорожі ще до минулого століття зберігалися деякі сліди. Нині від неї лишилися тільки спогади, кілька легенд та брами Боде чи Бодуає. Порта Багауда. Поступово потік будинків, невтомно виштовхуваний, із серця міста, виступає з берегів, підточує, нищить і стирає цю загату. Філіп Август ставить йому нову греблю. Він заковує Париж у ланцюг товстих башт, високих і міцних. Понад сто років будинки тиснуться один до одного. Нагромаджуються, іначе вода в басейні все вище підносить свій рівень. Вони починають заглиблюватися в землю. Вони нарощують поверх на поверх, пнуться один на одного, вириваються вгору, наче стиснута рідина, і кожен з них намагається стати на голову вище від, від своїх сусідів, щоб захопити трохи повітря. Вулиці щораз глибшають і звужуються. Площі забудовуються і зникають. Нарешті будинки перестрибують через мур Філіпа Августа і весело, безладно і пустотливо розбігаються по рівнині. Там вони вільно викрою собі серед ланів сади, влаштовуються якомога зручніше. Починаючи з 1367 року, місто настільки розлилося, що виникла потреба в новій огорожі, особливо на правому березі. Карл V спорудив її. Але такі міста, як Париж зростають безупинно. Тільки вони і стають столицями. Це вирви, до яких прилягають усі географічні, політичні, моральні, інтелектуальні схили країни, куди скеровані всі природні нахили народу. Це, так би мовити, джерела цивілізації і водночас канави, де безперервно протягом віків стікаючи крапля за краплею зосереджується торгівля, промисловість, сила духу населення. Все плодюче, життєдайне, все, що є душею нації, огорожу Карла V спіткала та сама доля, що й огорожу Філіпа Августа, з кінця XV століття міські будівлі почали перестрибувати, переступати через неї, а передмістя ширилися далі. В XVI столітті огорожа, не мов би, стискалася навколо старого міста. Але ще в 15 столітті, на якому ми й зупинимося, париш стер три концентричні кільця мурів які за часів Юліана Відступника починалися з малого шотле і великого шотле. Могутнє місто розірвало на собі один по одному чотири пояси огорож. Так на дитині рветься одяг, з якого вона вже виросла. За Людовіка XI серед цього моря будинків, де неде зтерчали напівзруйновані вежі, залишки, стародавні огорожі, що височили, мов вершини пагорбів у повінь мов архіпелаги старого Парижа, затопленого приливом нового міста. Відтоді Париж ще зазнав змін, які, на жаль, не тішать нам око, але тепер він переступив уже тільки одну огорожу – стіну Людовіка XV, цю нікчемну ліпнянку з грязі та сміття, гідну короля, який її спорудив, і поета, який її оспівав. Париж обмурований муром муркочий. У 15 столітті Париж був іще поділений на троє міст, зовсім різних і відокремлених одне від одного, кожне із своїм власним обличчям, своїми особливостями, звичаями, привілеями своєю історією. Старе місто сіте університет і місто. Сіте розташоване на острові, найдавніше і найменше, було матір'ю двох інших міст стиснути між ними, наче хай дарують нам таке порівняння маленька бабця між двома огрядними красунніми дочками. Університет займав лівий берег сени від вежі Турнель до Нельської вежі, на місці яких тепер винний ринок і монетний двір. Огорожа його досить широким півколом врізалася в те поле, де колись Юліан Відступник спорудив свої терми. Захопила вона й гору Святої Женев'єви. Найвищою точкою цієї кам'яної дуги була Папська брама, приблизно на тому місці, де нині здіймається Пантеон. Місто, найбільшою з трьох частин Парижа, займало Правий берег. Його набережна, обриваючись у кількох місцях, йшла вздовж сени від вежі Більгі до вежі Буа, тобто від місця, де сьогодні розташовано продовольчий склад, Кожна з цих трьох великих частин Парижа становила, як ми вже казали, окреме місто. Але місто надто обмежене, щоб бути цілком самостійним і обходитися без двох інших. Тому кожна з них мала цілком своєрідний зовнішній вигляд. Усі те було найбільше церков, у місті палаців, а в університеті навчальних закладів. Не торкаючись тут другорядних особливостей Старого Парижа, його примхливих дорожніх законів відзначимо в загальних рисах тільки на прикладах узгодженості і однорідності в цьому хаосі общинної юрисдикції, що острів підлягав єпископів, правий берег купецькому старшині, а лівий – ректорові. А над усіма стояв паризький приво, урядовець – королівський, а не муніципальний. Усі те містився собор паризької богоматері. В місті Лувр і Ратуша в університеті Сорбонна. В місті був центральний ринок, у Сіте – в університеті – студентський Лужок. Провини, вчинені школярами на Лівому березі, розглядав суд на острові в Палаці Правосуддя, а карали за них на Правому березі в Монфоконі. Якщо втручався ректор, що знав силу університету і слабкість короля – то школярам давали привілей бути повішеними у себе на місці. Зауважимо, принагідно, що більшість цих привілеїв, серед яких були і важливіші, доводилось виривати у королів заклотами та бунтами. Так уже ведеться споконвіку. віку. Король тільки тоді дає, коли народ вириває. В одній старовинній грамоті так наївно сказано про вірність підданих. цивібус, Фіделітас, Інрегес, Квеетомен, Алікнотес, нібус інтеррупта мульта пеперітя примітка. Вірність громадян володарям, що, однак, інколи перериваються заколотами, породила багато привілеїв. Латинською у 15 столітті Сена омивала п'ять островів, розташованих у межах тодішньої огорожі Парижа. Вовчий острів, де тоді росли дерева, а тепер продають дрова, острови Коров'ячі і Богоматері – обидва безлюдні, бо на них було по одній-дві хишки, обидва ленні – володіння єпископа. У XVII столітті ці два острови злито в один, забудовано і названо островом Людовіка Святого. Нарешті острів Сіте, а біля його мису – Коров'ячий острівець, який пізніше зник під насипом Нового мосту. В ті часи всі те було п'ять мостів: три з правого боку, два кам'яні богоматері міняєл і дерев'яний міст млинарів. З лівого боку кам'яний малий міст і дерев'яний Сен-Мішель. Всі мости були закриті будинками. Університет мав шість брам, споруджених Філіпом Августом. Вони починалися від вежі Турнель, брами Сен-Віктор, Бордельська, Папська, Сен-Жак, Сен-Мішель, Сен-Жермен. У місті теж було шість брам, збудованих Карлом V'. Це були, починаючи від вежі Білії, брами Сен-Антуан, Тампль, Сен-Мартен, Сен-Дені, Монмартр, Сент-Оноре. Усі ці брами були міцні і, що аж ніяк не порушило їхньої міцності, гарні. Широкий глибокий рів, що йшов від сени і під час зимової повені ставав стрімким потоком, омивав підніжжя мурів навколо Парижа. На ніч брами замикали, річку з обох кінців міста перегороджували товстими залізними ланцюгами. І Париж спокійно собі спав. З висоти пташиного польоту ці три частини – сіте, університет і місто – являли собою кожна, зокрема, густу сітку химерно переплутаних вулиць. Однак з першого погляду було видно, що ці три частини столиці становлять єдине ціле – Одразу ж впадали в око дві довгі паралельні вулиці, що тяглися, не перериваючись і нікуди не звертаючи, майже по прямій лінії, перетинали з півдня на північ, перпендикулярно до сени. Всі три частини міста з'єднували, змішуючи й безупинно переливаючи та перекидаючи людський потік із замурів однієї частини міста за мури іншої, із трьох міст робили одне. Перша з цих двох вулиць йшла від брами Сен-Жак до брами Сен-Мартен. У місті її називали вулицею Сен-Мартен, у Сіте – єврейським кварталом, а в університеті – вулицею Сен-Жак. Вона двічі перекидалася через річку мостами Богоматері і Малим. Друга називалася вулицею Звідного мосту на лівому березі, Бондарською на острові, вулицею Сен-Дені на правому березі. Мостом Сен-Мішель на одному рукаві сени, мостом міняєл на другому. І йшла вона від брами Сен-Мішель в університеті до брами Сен-Дені в місті. Та хоч би скільки вони мали назв, це були тільки дві вулиці, вулиці Матері, вулиці прародительки, дві артерії Парижа. Усі інші вени потрібного міста або живилися від них, або в них вливалися. Незалежно від цих двох головних спільних для столиці поперечних вулиць, що перетинали Париж по всій його ширині, місто й університет мали кожну свою окрему головну вулицю, яка тяглася паралельно до сени і під прямим кутом перетинала обидві артеріальні вулиці. Отже, у місті від брами Сен-Антуан можна було пройти по прямій лінії до брами Сен-Оноре. В університеті – від брами Сен-Віктор до брами Сен-Жермен. Ці два великі шляхи, перехрещуючись із двома згаданими вище, утворювали ту основну, на якій лежала вузлувата й густа, подібна до лабіринту сітка Паризьких вулиць. Крім того, якщо уважно придивитися в заплутаному малюнку від цієї сітки, можна було розрізнити не мов би, два пучки, що розширювалися один у напрямку університету. Другий – до міста. Два великі жмути вулиць, що йшли, розгалужуючись від мостів до брам. Дещо з цього геометричного плану збереглося ще й тепер. Який же вигляд мало все це місто з висоти веж собору Паризької Богоматері у 1482 році? Саме про це ми спробуємо розповісти. Засапаного глядача, що добувся до на самісній верх собору, Париж насамперед вражав виглядом дахів, димарів, вулиць, мостів, майданів, дзвіниць. В око йому впадали різблений шпиль, шпичастий дах, башточка, що зависла на розі будинку, кам'яна піраміда 11 століття, чорний обеліск 15 століття, кругла і гола вежа замку, чотирикутна візерунчаста дзвіниця храму, і велике, і мале, і масивне, і легке. Поряд довго, погляд довго блукав би в глибинах цього лабіринту, де все вражало оригінальністю, геніальністю, доцільністю і красою. Все це було породженням мистецтва, починаючи від найменшого будиночка з розмальованим та різьбленим фасадом із зовнішніми дерев'яними кріпленнями, низькою аркою дверей, з навислими над ними поверхами, аж до королівського лувру, з колонадою веж. Але називімо ті головні масивні споруди, на які ви передусім звернете увагу, коли ваш погляд призвичається до цього хаосу будівель. Насамперед, сіте, острів сіте, каже Соваль, у якого серед марнослів'я трапляються і вдалі вирази, має вигляд великого судна, загрузлого в багновині й віднесеного течією до середини сен. Ми вже пояснювали, що в 15 столітті це судно було пришвартоване до обох берегів Сени п'ятьма мостами. Така форма острова, що нагадувала корабель, вразила навіть складачів геральдичних книг. Бо за Фавеном і Паск'є, саме завдяки цій схожості, а не внаслідок облоги нормандців, на старовинному гербі Парижа зображено судно. Для того, хто розуміється на цьому, геральдика – алгебра. Геральдика – мова. Всю історію другої половини середньовіччя відображено в Геральдиці, так само, як історію першої половини в символіці романських церков. Це іерогліфи феодалізму, що прийшли на зміну іерогліфу теократії. Отож, насамперед впадало в око сіте – звернути кормою на схід, а носу – на захід. ставши обличчям до носа корабля, ви бачили перед собою безліч старих покрівель, над якими широко заокруглювався свинцевий дах святої каплиці, подібний до спини слона, на яку поставлено башточку. Тільки тут цією башточкою був найсміливіший, найвитончніший, найфілігранніший, найяжурніший шпиль, крізь мережівний конус якого просвічувало небо перед собором Паризької Богоматері з боку Паперті розкинувся оточений старовинними будинками гарний майдан, до якого виходили три вулиці. На південній стороні цього майдану височів потрісканий і похмурий фасад богадільні з дахом, немов покритим пухирями та бородавками. Далі праворуч і ліворуч на схід і на захід у цих порівняно тісних межах сіте здіймалися дзвіниці двадцяти однієї церкви різних епох, різних стилів і різних від приземкуватої з точної червоної романської дзвіниці Сен-Дені-Дюпа, карцер Глаусіні, до тонких шпилів Сен-П'єр-Обев і Сен-Ландрі. За собором на півночі виднів монастир з готичними галереями. На півдні на півроманській палаці пископа. На сході пустинний мис Терен. У цьому нагромадженні будинки можна було розрізнити по високих ажурних кам'яних покриттях, що за тих часів вінчали всі, навіть дахові, вікна палаців, особняк за часів Карла VI, подарований містом ювеналові Дезюсерну. Трохи далі – просмолені ядки базару Палюс. Потім – нову апсиду церкви Сен-Жермен-Лев'є. Подовжно в 1458 році за рахунок вулиці Фев. А ще далі перехрестя, що кішили народу ганебний стовп, споруджений на розі вулиць, залишки прекрасної бруківки Філіпа Августа, чудову, вимущену плитими посеред вулиці Доріжку для вершників, яку в 16 столітті так невдало замінили на жалюгідний брук, названий Бруківкою Ліги. Безлюдний внутрішній двір з ажурною башточкою з скрученими сходами, які звичайно будували в 15 столітті і які ще й тепер можна побачити на вулиці Бурдоне. Нарешті праворуч, на захід від святої каплиці на березі річки, громадя Веш палацу правосуддя. Високі дерева королівських садів, що вкривали західний клин Сіте, ховали від очей коров'ячий острівець. А води звеш собору Паризької Богоматері, зовсім недовго, е, а з Веж собору Паризької Богоматері, зовсім не було видно ні з одного, ні з другого боку. Сена ховалася під мостами, мости під будинками. А коли погляд, обминаючи ці мости з будинками, дахи яких перечасно запліснявіли від вологи. Звертався Лівордж до університету, то враженим очам відкривалася насамперед великий приземкувати сніп башт малого шатле, Широко роззяла на брама, якого неначе поглинала кінець малого мосту. Потім, якщо ваш погляд пробігав берегом зі сходу на захід від Турнель до Нельської вежі, то перед вами поставав довгий ряд будинків із різьбленими балками, кольоровими шибками. Навислими один над одним поверхами, нескінчена ламана лінія островерхих дахів, часто перетята річищем якоїсь вулиці, і подекуди обірвана фасадом чи кутом якогось великого кам'яного палацу, що невимушено розкинувся подвір'ями і садами, крилами і корпусами серед цього наброду стиснутих з усіх боків малих будиночків, наче вельможа серед юрби простолюду. На набережні було п'ять чи шість таких палаців, починаючи від особняка де Лорен, що займав разом з, з монастирем Бернандинці велику огороджену територію, поряд з турнель аж до Нельського палацу, головна вежа якого була межею Парижа. Аж по часті його дахи три місяці на рік врізувалися своїми чорними трикутниками у багряний диск призахідного сонця. На цьому березі Сени було значно менше торгових закладів, ніж на протилежному. Тут більше юрмились і галасували школярі, ніж ремісники. І набережна тягнулася, по суті, лише від мосту Сан-Мішель до Нельської вежі. Решта берега Сени була то голою піщаною смугою, як по той бік монастиря Бернандинців, то стовпищем будинків, що підступали до самої води. Як, наприклад, між двома мостами. Тут зранку до вечора лунав оглушливий гвалт-праль. Вони кричали, базікали, співали, гучно вибиваючи прачами білизну, як роблять це і тепер. То був веселий куточок Парижа. Університет на перший погляд видавався суцільною брилою. Весь він був однорідним і єдиним цілим. Тисячі гострокутних, зведених до купи майже однакової форми дахів, з висоти бачилися креслатими однієї тієї ж речовини бачилися кристалами однієї тієї ж речовини. Химерно покручені вулиці розстинали цю масу будинків на майже пропорційні скиби. 42 коледжі університету були досить рівномірно розкидані скрізь. Різноманітні кумедні гребені цих гарних будівель були витвором того самого мистецтва, що й скромні дахи, над якими вони височіли, і, по суті, являли собою тільки піднесення в квадрат, або вкуп тієї само геометричної фігури, так, що вони ускладнювали ціле, не порушуючи його, доповнювали, не переобтяжуючи. Геометрія один з видів гармонії над мальовничим горищем лівого берега, то тут, то там велично виступала галька розкішних палаців неверський, римський, реймський, яких тепер уже немає, і палац Клюні, що не втіху художникам зберігся і досі. Хоч з його вежі кілька років тому безглуздо зняли корону шпиль. Біля клюні стояв палац у романському стилі з гарними склепистими арками терми Юліана. Тут було також багато абаз скромнішої краси і суворішої величі, але не менш гарних і пишних. Увагу насамперед привертали абазство бернандинців з трьома дзвіницями, абазство святої Женев'єми, Чотирикутна башта якого збереглася до наших днів, і примушує шкодувати про решту. Сурбонна. Напівшкола, напівмонастир, від якого ще залишився чудовий неф, гарне чотиригранної форми аббатства матюринців, його сусід монастир святого Бенедикта, в мури якого за час, що минув між і восьмим виданнями цієї книги, не швидку впіхнули театр. Аббатство Кордельєрів з трьома розташованими поряд величезними шпилями, аббатство августинців, граціозна стрілка якого височіла Єгнельська вежа на західній стороні цієї частини Парижа. Коледжі були ланкою між монастирем та світом і своєю елегантною суворістю, різьбленням, не таким легким, як у палаців, архітектурою, менш строго, ніж у монастирів, посідали в цьому монументальному ланцюзі серединне місце між палацами та аббатствами. На жаль, тепер уже майже нічого не лишилося від цих пам'яток, у яких готичне мистецтво так досконало поєднувало пишноту і поміркованість. Церкви а їх було багато пригарних в університеті, теж представляли всі епохи архітектури – від напівкруглих склепінь сен жульєна до стрілчастих арок Сен-Северина. Панували тут над усі. І немов ще одна мелодія в цьому гармонійному цілому раз у раз переривали складний образ піньйонів різбленими ажурними дзвіницями, тонкими шпилями, лінії яких була тільки чудовим збільшеним повторенням остро покрівель. Місцевість, на якій розташувався університет, була грубкувата. Пагорб Святої Женев'єви у південно-східній частині здіймався, немов величезна опуклість, і з висоти собору Паризької богоматері, скупчення вузеньких і звистих вулиць, нині латинських квартал, являли собою дивовижну картину з гронами будинків, розкиданих у всіх напрямах, які безладно і майже прямовисно бігли з верхівки пагорба по його схилах аж до берега річки. Здавалося, деякі з них падають, інші дряпаються нагору, а всі разом чіпляються один за одного. Від безперервного потоку тисяч чорних цят, які шили на бруку, мегутіло в очах. Такими видавалося з висоти і з великої відстані юрби народу на вулицях. Нарешті, у проміжках між безлічю покрівель, шпилів і виступів будівель, що так дивовижно вигинали, Викручували і вимережували лінію межів університету, подекуди відніли то великий шматок порослого мохом муру, то широка кругла вежа, то зубчиста міська брама, схожа на фортецю. Це була огорожа Філіпа Августа. По той бік огорожі зеленіли луки, а там розбігалися дороги. Оба тяглися останні будинки перед міст, яких чим далі від міста – Ставало менше й менше. Деякі передмістя мали велике значення, починаючи від вежі турнель, це насамперед передмістя Сан-Віктор з одноарковим мостом на річці Б'євр, з Абастом, де зберігалася епітафія Людовіка Товстого, епітафум Людовіці Гросі, з церквою, де височіла гостроверха восьмигранна дзвіниця, оточена чотирма дзвіничками XI століття. Таку дзвіницю можна побачити і досі в Етампі, її ще не зруйновано. Далі – передмістя Сен-Марсо, в якому вже тоді було три церкви і один монастир. Потім праворуч від чотирьох білих стін млина гобеленів починалося передмістя Сен-Жак з гарним різьбленим хрестом на роздоріжжі. А далі стояла церква Сен-Жак-Діопа, яка тоді була готичною верху і чарівною. Церква – син Маглуар 14 століття, пригарний неф якої Наполеон перетворив на склад фуражу. Церква – Нотр-Дам-де-Шан з візантійською мозаїкою. А на заході, обминаючи картезіанський монастир, розкішну будівлю серед чистого поля, ровесницю палацу правосуддя з маленькими палісадниками та руїни Вовер, про які йшла недобра слава. Око натрапляло на три романські шпилі церкви Сен-Жермен-де-Пре. За тією церквою було Сен-Жерменське передмістя. Вже на той час досить велика громада, яке мало 15 чи 20 вулиць. В одному з кінців передмістя височіла гостроверха дзвіниця церкви Сен-Сульпіс. Поряд видно було чотирикутно огорожу ярмаркового майдану Сен-Жермен, де нині ринок. Далі ганебний стовп аббатства Гарненька кругла башточка під свинцевим конусоподібним куполом. Ще далі були цегельна пічна вулиця, що вела до пекарні, млин на горбку та лікарня для прокажених – окремий будиночок, якого всі сахалися. Але найбільше приваблювало око і надовго приковувало до себе увагу саме абаство Сан-Жермен. Безперечно, цей монастир, що справляв велике враження і як церква, і як маєток, Абатський палац, в якому навіть паризькі єпископи вважали за щастя перебути хоча б одну ніч, трапезна, яку архітектор зробив красивою, мов собор, з чудовим вікном розетою.